Експеримент забрав решту ночі і частину ранку. Але я все ж допетрав, як можна вбити когось так само, як Томмі Тома і Дженніфер Стентон. Після п'ятого чи шостого досліду я витріщився на формули і дивився на розрахунки. І от у цьому не було ніякого сенсу, тому що це закляття неможливе. А можливо, ми всі недооцінюємо, наскільки небезпечний цей вбивця. Я вдяг куртку і вибіг, не спромігшись навіть перевірити свій зовнішній вигляд. Я не тримаю в домі ніяких дзеркал. Занадто багато потойбічних штук можуть використовувати дзеркала як вікна або двері. І я був майже впевнений, що виглядаю як машина після ДТП. Дзеркало Студебекера підтвердило це. Обличчя виснажене з щитиною, глибокими колами, під закривавленими очима і волоссям, яке виглядало так, ніби я проїхав на мотоциклі крізь хмару жирного диму. Пригладжування волосся назад з долонями, як звичка, робило свою справу. Особливо, якщо робити це протягом 12-14 годин поспіль. Але, добре, це не мало значення. Мерфі вкрай хотіла отримати інформацію. А справи у нас кепські, дуже і дуже кепські. Я швидко дістався до відділення, знаючи, що мерфі захоче почути це від мене віч на віч. Департамент, в якому вона працювала, розташувався в старому комплексі будівель, де і працювала вся місцева поліція. Обшарпаний місцями комплекс, як старий солдат, який стояв на варті і щосили намагався втримати у порядку місто, а уздовж стіни графіті яке двірник не вичистить аж до ранку понеділка. Я припаркувався на стоянці відвідувачів. Це легко зробити в суботу вранці, і попрямував вгору по сходах і в будівлю. Сержант Черговий був незвичним вусатим старим бойовим конем, з яким я бачився раніше, а сивою матроною зі сталевими очима, яка своїм виглядом не схвалювала мене і мій спосіб життя, а потім змусила чекати, поки покличе Мерфі. Поки я чекав, зайшла пара офіцерів, тягнувши між собою чоловіка в наручниках. Він не чинив їм опору. Насправді, все навпаки. Опустивши голову додолу, він стогнав майже музично. Худорлявий парубок, здавалось навіть, що він зовсім ще малий. Джинси й піджак пошарпані, недоглянуті, як і волосся. Офіцери протягли його повз письмовий стіл, і один з них сказав. Це те кермування під речовинами, про яке ми повідомляли. Потримаємо його, поки наркота не відпустить. Черговий сержант протягнула планшетку, один з офіцерів взяв її під руку, і вони вдвох потягли юнака по сходах. Я чекав, потираючи втомлені очі, поки сержанту не вдалося додзвонитися до когось на горі. Вона видала досить здивоване «Хм?», а потім сказала. «Гаразд, лейтенанте, я відправлю його вгору». І махнула мені рукою, що можна йти. Відчувалось, як вона дивиться на мене, коли я проходив повз і пригладжував долоною волосся і щелепу. У відділі спеціальних розслідувань розмістилась невелика кімнатка для очікування, де стояли чотири дерев'яні стільці і провисла стара кушетка, яка, ймовірно, вбила б спину, якщо спробувати поспати на ній. Кабінет Мерфі знаходився в кінці подвійного ряду кабінок. Марфі стояла посередині кабінету з притиснутим до вуха телефоном і нагадувала мученицьку смерть. Ніби підліток, яка посварилась з хлопцем. І лишитись мені з відірваною головою, якщо таке ляпнути в голос. Я махнув рукою, а вона кивнула у відповідь, вказала на зону очікування, а потім зачинила двері свого кабінету. Я зайняв місце в одному зі стільців і притулив голову назад, до стіни, і лише заплющив очі, коли почув крик ззаду, вперед покої. Пролунав важкий звук і кілька здивованих вигуків, перш ніж крик повторився, цього разу ближче. Я діяв, не замислюючись, бо був занадто втомлений, щоб думати. Піднявся і побіг у зал, до джерела звуку. Зліва від мене сходи, праворуч, перед покій, а коридор тягнувся попереду мене. З'явилась постать. Силует людини, що рухався до мене широкими кроками. Це той хлопчина, який мляво висів між двома офіцерами, наспівуючи за кілька хвилин до цього. Це він кричав. Я почув скребучий звук, а потім пара офіцерів, яких я бачив внизу за кілька хвилин до цього, вискочила з-за рогу. Жоден з них вже не молодий, обидва бігли з животиками, пихкаючи від дихання, і однією рукою притискали ремені пістолета до стегон. — Стій! — вигукнув один з офіцерів, похнюпившись. — Зупиніть цю людину! Волосся на моїй потилиці взбучилося і закололо. Чоловік, що біг до мене, продовжував кричати високо із жахом, з жахом, безперервним виразом чогось. Жах, паніка, хтивість, лють, все згорнулося в клубок і вивергалося в повітря через його голосові зв'язки. Я побачив широкі витріщені очі, брудне обличчя, джинсову куртку та старі джинси, які летіли по напівтемному коридору. Руки за спиною, ймовірно, у наручниках. Він не бачив залу, через яку біг. Не знаю, на що він дивився... Але склалося враження, що і не треба мені це знати. Він підбіг до мене із сходів, сліпий і небезпечний для самого себе. Це не моя справа, звісно, але не можна дозволити йому померти, перекинувшись зі сходів. Я кинувся до нього як міг, намагаючись вдарити плечем йому в живіт і загнати назад у такому собі футбольному поштовху. А от і причина, чому мене не брали до футбольної команди у старшій школі. Я протаранив його, але хлопчик просто охнув і повернув убік, у стіну, ніби він не бачив мого китку і не усвідомлював, що я взагалі там є. Він просто продовжував дивитися на осліп і кричати, відштовхнувшись від стіни, і продовжив шлях до сходів. Я кинувся на підлогу, і голова знову різко запульсувала у місці, де невідомий жорстко пройшовся по мені бейсбольною битою. «Ну, і є одна хороша штука в тому, щоб бути високим. Довгі руки. Я перекотився до нього і схопився пальцями за його джинси та потягнув ногу у бік. Ось так все й вийшло. Він крутнувся, втратив рівновагу і впав на плитку. Крик припинився, бо падіння вибило у нього повітря з легенів. Він ковзнув на вершину сходів і зупинився, слабо борючись. Офіцери пробігли повз мене до нього». А потім сталося дещо дивне. Хлопак подивився на мене, і його очі округлилися і розширилися, аж доки не почало здаватися, що вони перетворюються на величезні чорні монети, що закривають його закривавлені очі. Потім його очі закотились назад, і він закричав якомога голосніше. — Чарівник! — волав він. — Чарівник, я тебе бачу! Я бачу тебе, чарівник, я бачу те, що слідує за ними, тих, хто йде попереду, і того, хто йде позаду. Вони прийдуть, вони прийдуть за тобою. Ісус Христос, сказав коротший, кругліший офіцер, коли вони взяли чоловіка за руки і потягли його назад по залу. Оце, блін, торчок! Дякую за допомогу, друже. Я подивився, приголомшений на нього, і спіймав за рукав того копа, що був повище. — Що це таке трапилось, офіцер? Він зупинився, давши в'язневі повисіти між ним і його напарником. Голова у того схилилась вперед, а очі все ще були закочені назад. Але він повернув голову до мене і усміхнувся жахливим зубастим оскалом. Його лоб зморщився дивно, ніби він якось бачив мене через свої брови і лобові частки мозку. «Наркоман!» – сказав вищий офіцер. «Один з тих нових триоких торчків. Спіймав його біля озера на своїй машині із майже чотирма грамами речовини. Напевно, ще більше в ньому». Він похитав головою. «Сам ти як?» «Добре, добре», – запевнив я. «Триоких? Це той новий препарат?» Нижчий офіцер пирхнув. «Той, який дає здібність бачити духовний світ!» Таке вже тут лайно. Вищий кивнув головою. «Людей саджає на гачок сильніший, ніж Крек. Дякую за допомогу. Однак не знав, що ви цивільна особа. Не очікував, що хтось, крім поліцейського, спуститься сюди в цей час доби. Все нормально», – запевнив я. «Я свій». «Гей», – сказав Нишчий. Він примружився і ткнув пальцем в мою сторону. «Хіба ти не той чувак?» Психоекстрасенсорний консультант, про якого Кармайкл розказував. Я використаю право на мовчання, сказав я з посмішкою, яку дуже добре вдав. Офіцери посміхнулись і повернулись назад до своїх справ, швидко забувши про мене, коли потягли в'язня. Шалений, тихий шепіт прокотився по залі. Бачу, бачу тебе, чародій, і бачу того, хто йде позаду. Я повернувся до крісла в зоні очікування, в кінці рядку кабінок, і сів. Голова пульсувала, живіт теж бушував. Той, хто йде позаду. Я ніколи раніше не бачив цього наркомана. Ніколи навіть не проходив поруч. І не відчував тонкої напруги магії в повітрі навколо нього, притаманного містичним силам. То як же він, чорт забирай, побачив тінь того, хто йде позаду, за моєю спиною? З причин, в які не хочеться зараз вдаватися, я позначений міткою такого собі спектрального вбивці, відомого як той, хто йде позаду. Я переміг, незважаючи на мізерні шанси, ворога, який відправив того, хто йде позаду, за мною. Спектральний вбивця так і не дістався до мене. Але знак все ще висів на мені, і ті, хто вміли використовувати чародійський погляд, Бачили цю мітку, як довгу і безладно сформовану тінь, такий собі духовний шрам, що нагадує пробій. Але тільки чарівник міг використовувати цю властивість, відчувати аури і прояви магічних явищ. І той наркоман на чарівника не тягнув. «Чи можливо, що я помилився у своїй початковій оцінці третього ока?» Чи міг препарат справді дарувати своїм користувачам здатність до чародійського погляду? Я здригнувся від такої думки. Те, що бачиш, коли вчишся чародійському погляду, може бути сліпуче красивим, викликати сльози на очах. Або, може, жахливим. Такі речі, через які найгірші кошмари здаються звичайними та втішними снами, бачення минулого, майбутнього... Справжньої природи речей. Психічні плями, відтінки божевілля, Духотворчість усіх описів, Тремтлива сила нескінченності У всіх її блискучих відтінках. І все це попадає прямо у мозок. Незабутнє. Постійно. Чарівники швидко вчаться керувати третім оком, Тримати його закритим за винятком часів, Коли це потрібно. Або божеволюють протягом декількох тижнів. Я здригнувся. Якщо наркотик був справжнім, якщо він дійсно відкривав бачення у смертних, а не просто накидував звичайні галюцинації, то він набагато небезпечніший, ніж здавалось, навіть з таким малим ефектом, що продемонстрував наркоман, з яким я боровся. Навіть якщо користувач не збожеволіє від того, що побачив занадто багато жахливих або потойбічних речей, то він міг би побачити крізь ілюзії та маскування будь-яку зряду істот, які регулярно ходили серед людей, невидимі, що може змусити таких істот захищатись у страху бути розкритими. А це подвійна небезпека. Дрезден позвала Мерфі. Прокидайся. Я моргнув. Не сплю. Невиразно пробурмотів я. Просто повільно кліпаю. Вона пирхнула. Прибережи гумор, Гаррі, і пхнула мені в руки пластиковий стаканчик. Вона зробила мені каву з тонною цукру. Саме так, як мені подобається, і, хоча напій не походив на свіжий, все одно поширював у повітрі райський запах. Мерфі. Ти Янгол, подякував я, зробив ковток, потім кивнув поряду кабінок. Тобі б почути це у своєму кабінеті. Я відчував її погляд на мені, коли я пив. Гаразд, сказала вона. Ходімо, із тебе пів бакса за каву, Гаррі. Я пішов за нею до кабінету, спішно зібраного з дешевих фанерних стін і дверей, які навіть не вирівняли. На дверях висів папірець, де читався акуратно виведений чорним маркером напис «Лейтенант Керін Мерфі». Там же був прямокутник зі світлішого дерева, де колись було написано ім'я іншого, більш невдалого копа. Те, що офіс не ставив нову табличку з ім'ям, було несуттєвим нагадуванням про хитку посаду директора ВСР. Меблі в кабінеті та й взагалі облаштування офісу контрастували з коридором. Стіл і стілець гладенькі, темні і нові. Комп'ютер завжди увімкнений і працював на окремому столі, встановленому відразу ліворуч від основного. Дошка для розслідувань прикривала більшу частину однієї маленької стінки, і на ній акуратно були організовані поточні справи. Диплом коледжу, трофеї айкідо та нагороди за стрільбу знаходилися на стіні праворуч, при вході в офіс. І потрапляли прямо в очі, якщо стояти перед столом або сидіти в кріслі перед ним. Ось така вона, Мерфі. Організована, пряма, рішуча і трохи войовнича. «Заждино», – сказала Мерфі. Я зупинився біля входу і зачекав, поки вона зайде всередину і вимкне комп'ютер і маленький радіоприймач на столі. Марфі звикла до хаосу, який трапляється щоразу, коли я знаходжусь біля техніки. Після того, як все було зроблено, я зайшов. Я сів і зробив великий ковток кави. Керін сіла на край столу, подивилась на мене, і її блакитні очі звузились. У суботу вона була одягнена не менш круто, ніж у робочий день. Темні слакси, така ж блузка, що відтінюється золотим волоссям, і яскраве, сріблясте намисто та сережки. Дуже стильно. Я у пом'ятих штанях за сорок гривень, брудних чоботях, чорній запиленій курці і ще й з розкуйовдженим волоссям почувався дуже сутулим. — Гаразд, Гаррі, — сказала вона. — Що ти мені приніс? Я востаннє ковтнув кави, задушив позіхання і поклав стаканчик на стіл. Вона підсунула під нього підставку, коли я почав говорити. «Я всю ніч працював», – сказав я, тримаючи голос м'яким. Було насправді по пекельному важко з'ясувати, що це за закляття. І, наскільки я розібрався, майже неможливо бахнути ним по одній людині, не кажучи вже про двох відразу. Вона глянула на мене. Не кажи мені неможливо, у мене тут два трупи, які говорять про інше. Притримай коней, пробурчав я. Я тільки почав. Ти повинна зрозуміти просто всі деталі, якщо збираєшся розібратися у всьому цьому. Її очі якось недобре блиснули. Вона поклала руки на край столу і сказала смертельно спокійним тоном. Гаразд, пояснюй. Я знову потер очі. «Де ви? Той, хто це накладував, робив це за допомогою тауматургічного закляття. У цьому я впевнений. Він або вона використовували волосся Томі Тома та Дженніфер Стентон, або нігті або щось інше, щоб націлитися саме на них. Потім... Вони вирвали символічне серце з якоїсь ритуальної ляльки або жертовної тварини і використали кількість енергії об'ємом з кита, щоб те ж саме сталося з жертвами. У цьому немає нічого нового, Гаррі. Гей, я тут взагалі-то до чогось підводжу, сказав я. Кількість енергії, яка потрібна для цього, приголомшує. Набагато легше викликати невеликий землетрус, ніж вплинути на живу істоту. При найкращих обставинах я, можливо, і зможу зробити це, не вбиваючи себе. Але тільки щоб грохнути людину, яка дійсно дуже і дуже розлютила мене. Визнаєш себе підозрюваним? Рот Мерфі скривився у посмішці. Я пирхнув. Сказано тобі, я достатньо сильний, щоб зробити таке з одною людиною, і впевнений, що сам здохну, якщо спробую з двома. Тобто у нас тут в головній ролі чародій Шварценеггер? Я знизав плечима. Ну, вважаю, що це цілком можливо. Хоча, швидше за все, хтось, хто просто дуже добре порається з чаклунством. Об'єм енергії не визначає всього, що можна зробити за допомогою магії. Концентрація також має значення. Чим краще зосередишся, чим краще збереш свою силу до купи, тим більше можеш зробити. Начебто, коли бачиш, як якийсь древній маленький китайський майстер бойових мистецтв перебиває руками стов бур дерева. Вбивця не може підняти цуценя над головою, але може сконцентруватись на своїй силі з неймовірним ефектом. Мерфі глянула на трофеї Айкідо і кивнула головою. «Гаразд», – сказала вона. «Думаю, що зрозуміла. Ми шукаємо чарівну версію містера Міягі». Примітка. В американській культурі це образ майстра бойових мистецтв. Взятий з фільму «Карате кіт» 1984 року. Кінець примітки. «Або», – сказав я, піднімаючи палець, над цим одночасно працював не один чарівник. Трапилося об'єднання сил і вийшло закляття. Стукаюча голова в поєднанні з перетрушеним шлунком і кофеїном робила зі мною щось дивне. «Командна робота! Ось що має значення!» «Кілька вбивць?» – перепитала Мерфі. «У мене й одного немає, а ти кажеш, що їх може бути з п'ятдесят!» «Тринадцять!» – поправив я. Не можна використовувати більше тринадцяти. Але я не думаю, що це дуже ймовірно. Це просто дуже довбанута справа. Кожен в колій повинен віддатись заклинанню, не сумніваючись. І вони повинні довіряти один одному беззаперечно. Від середньостатистичної банди вбивць такого не дочекаєшся. Такого без віри не доб'єшся. Тож, може культ або що? Культ. Сказала Мерфі і потерла очі. «Чикаго Аркейн буде в захваті, якщо це вилізе. Отож, Б'янка все-таки причетна до цього. Звичайно, у неї є й достатньо ворогів, які могли б це зробити. Вона могла б когось настільки розлютити». Я похитав головою. Біль ставав гіршим, важчим, але шматки ставали на свої місця. «Ні, ви тут не по тій дорозі поїхали». «Вбивця не полював на повію і Томмі Тома, щоб дістати б'янку. А ти звідки знаєш?» «Їздив до неї», – відповів я. «Щоб тебе підняло і гепнуло, Гаррі!» Я ніяк не відреагував на її гнів. «Ти ж знаєш, що вона не збиралась розмовляти з тобою, Мерв. Вона старомодна дівчина-монстр, ніякої співпраці з владою». «А чого ж вона з тобою розмовляла?» Я дуже чемно сказав, будь ласка. Я б тебе лайном закидала, якби ти на нього не був вже схожий, сказала Мерфі. Що ти дізнався? Б'янка тут ні до чого. Вона й гадки не має, хто це міг би бути. Вона нервувала та лякалася. Про те, що вона була досить налякана, щоб спробувати порвати мене на шматки, я промовчав. Отже, хтось надіслав повідомлення, але не до б'янки до Джонні Марконе, підтвердив я. Бандитська вулична війна, сказала Мерфі. І хтось використовує чаклунство, магічні мафіозі. О, Господи. Вона забарабанила п'ятами по краю письмового столу. Бандитська війна, постачальники третього ока проти звичайних наркотиків. Вірно? Вона за хвилину дивилась на мене. Так, сказала Мерфі. Дійсно. Ти звідки знаєш? Ми тримаємо все в таємниці. Я натрапив на того хлопця, ну, у якого дах під третім оком поїхав. Те, що він сказав, змушує думати, що ця речовина не гомеопатія. Все по-справжньому. І треба бути дуже, дуже поганим чарівником, щоб виготовити велику кількість такого роду наркотиків. Блакитні очі Марфі блищали. Отже, хто б не постачав на вулицю третє око? Це той, хто вбив Дженніфер Стентон і Томмі Тома. Я в цьому майже впевнений. Дуже вже правильно складається. Погоджуся. Сказала Мерфі, киваючи. Гаразд, скільки людей у місті можуть накласти такі чари? Господи, Мерфі! Сказав я. Ти не можеш попросити мене дати тобі список імен, щоб притягнути їх в центр на допит. Вона нахилилася ближче до мене, а блакитні очі палали люттю. — Помиляєшся, Гаррі. Я можу тебе попросити. Я можу наказати, щоб ти назвав і мене. А якщо ти відмовишся, я затягну тебе за невиконання та співучість так швидко, що піде обертом голова. — У мене голова вже поморочиться, сказав я і випадково посміхнувся. Пульсуюча голова відізвалася. «Ф'юх, ф'юх, ф'юх. Ти цього не зробиш, Мерф. Я ж тебе знаю, і ти добре знаєш, що я дав би тобі більше інформації, якби її мав. Я буду корисніший у розслідуванні, якщо ти даси шанс». «Ні, Гаррі», – сказала вона рівно і чітко. «Ніяких шансів. Моя срака і без тебе вже над пащею алігатора. Ти сидиш тут вже побитий». І не треба розказувати, що ти сам зі сходів впав. Я не хочу зіскрібати тебе з бетону. Той, хто вбив Томмі Тома, стане чинити опір, коли хтось прийде за ним. І це не твоя робота. Моя. Мерв, вшись, га? сказав я. Це тут у тебе дедлайн. Обличчя її зблідло, а очі запалали. Гаррі, ти просто нестерпний гівнюк. Я почав щось відповідати, бо придумав щось дотепне, але голова хитнулася і все закрутилося. Стілець піді мною теж ніби хитнувся на ніжках і закрутився. Я подумав, що мабуть буде безпечніше зісковзнути на підлогу, ніби гумова іграшкова змія. А потім гарна і прохолодна плитка добряче втішила мою щоку. У голові бахкало й гуркотіло, і цей шум неабияк псував те, що могло б бути маленькою приємною дрімотою.